Batalion de marș Pista 6 Schimbul de cuvinte a fost cam tărișor și am stabilit cu precizie direcția. Legionarul sări în picioare și mitralie în demență, zona din care veniseră sunetele. Un snop de gloanțe întâlni pieptul bobocului, care dorise atât de tare să omoare un fascist. Băetanul se prăbuși și îl distingeam neclar cum se zvârcolește în zăpadă. Oficierul înjură și se trase în dărăt fără să-i mai pese de rănit. Disparu în dosul unui mărăciniș des, probabil cu toate simțurile la pândă. Se făcu liniște. Mărunțelul legionar fixa în așa cum o făcuse atât de des împreună cu camarazii săi din legiunea străină, printre dunele marocului ori gebelurile Algeriei. Haide se puse în mișcare, se târa neauzit, urmat de porta și de micuțul. Regionalul zâmbi, el îi învățase târâtul după cum la rândul său deprinsese acest meșteșug de la dascălii săi perberi. Barcelona îi acoperea cu mitraliera pe cei ce se îndreptau spre ascunzătoarea ofițerului sovietic. Țineam armele pregătite, gata în orice clipă să deschidem focul. Cu plesnet de harabnic, o cracă eruptă. Sovieticul s-o bade o rafală lungă în direcția din care venise zgomotul. Barcelona arângește satisfăcut, mitraliera lui răpăie. Somn ușor frumoasă, doamnă, fredonează el. Ofițerul rus lasă să-i scape arma și scoate un țipăt ascuțit. A morbit, a morbit. Îi invocă pe Dumnezeu și pe Stalin, se învârte în cerc, se împiedică de rădăcini, se împletece și cu pași de omdat se îndreaptă drept spre noi țipând într-una. Regionalul sare în picioare, duce pistolul mitralieră la ochi și zloba de o serie lungă în trupul nefericitului. Acesta cade în genunchi, apoi pe spate, acoperindu-și cu mâinile fața însângerată. Haide, aruncă o grenadă, o grenadă milostivă și strigătul se stinge. Printre copaci se întrezăresc siluete confuze, lund-o la Radeții, răcnește porta. Tot ce aveam ca armament intră fulgerător în acțiune. E o pradă lesnicioasă și râdem ca niște apucați, dar din pădure răzbat glasul dure, glasuri care știu să comande, Să o ștergem, ordonă bătrânul. Astora le e mai teamă de politrucilor decât de gloanțele noastre. Galopăm printre copaci, biciuiți de crânci, cu fețele și mâinile însângerate de spinitul fișurilor, dar nu simțim nici durere, nici usturime. La un moment dat ne trezim rostogolindu-ne, claie peste grămadă, pe fundul unei viloage destul de adânci. Profesorul își luxează încheietura mâinii și urlă când porta reduce luxația printr-o smucitură brutală și seacă. Ea nu mai zbiera atât, capră de munte, sau te lăsăm, dracului, aici? Să vezi tu ce o să mai zbieri când vor descoperi tovărășei diploma de onoare pe care Nentu Himmler ți-a pictat-o sub braț. Rânjim cu toții, idee mai tâmpită decât aceea de a tatua la subțioara fiecărui membru al SS-ului, Grupa lui sanguină, nici că se putea găsi. Vrei să știi cine-i esesist? pune l să ridice brațul. Ajungi la mică distanță de pozițiile rusești, ne ascundem într-un crâng așteptând noaptea următoare. Apoi, apoi urmând planul lui Porta, ne îndreptăm cât se poate de firesc spre tranșeile sovietice, fiind chipurile un detașament de pionieri. La fiecare somație, Porta răspunde imperturbabil, misiune de minare. Nimeni n-a insistat să cerceteze mai îndeaproape un câmp de mine, e o centură de siguranță în plus. Din potrivă eram chiar ajutați să trecem peste talazurile tranșeelor, câte unul ne îmbia cu un hârleț, alții ne urau baftă. Dar un sergent major, cărunt și cu mustață pe oală, ne-a și binecuvântat cei drepti pe furiși. Cu mișcări de reptile am pornit peste țara nimănui spre pozițiile germane. O mitralieră intră brusc în acțiune smulgând cu un glom de căciula lui Steiner, care îi într-un puhoi de înjurături și blesteme. Cu puțin înaintea tranșeilor noastre ne-am adăpostit într-o groapă de obuz. Bătrânul a zis cu ea înainte ca să prevină avamposturile și să nu ne ciuruiască văzind uniforme sovietice. La capătul unei adevărate veșnici, un glas necunoscut strigă, veniți dar fără bancuri proaste, unul câte unul, la interval de cinci minute. «Alminteri, tragem!» Se temeau de bună seamă de o cursă, pentru că, imediat ce unul dintre noi ajungea în tranșee, i se și proptea o baionetă în piept. Interrogatoriul ni l-a luat un locotenent de infanterie, cum nu se poate mai sceptic. Greu de crezut că spusele noastre reprezintă adevărul adevărat. Ostaș german în uniforme ale armatei roșii venind din spatele frontului sovietic. bascurat, nu alta! Așa ceva nu există!" exclamă el la un moment dat. Ba, există, domnule locotenent!" sări cu gura Barcelona Blom, care nu prea știa să se stăpânească. Habar n-aveți câte există și câte se pot întâmpla în brava noastră armată germană!" Locotenentul trebuie sări și vocea-i deveni răgușită. Velvebăr, tași din gură și așteaptă să fii întrebat. Ori, acum, nu te întreb nimic. Te afli în fața unui ofițer german, nu a unui comisar bolșevic. Las că te învăț eu ce e aia disciplina. Culcat, drepți, culcat, drepți. Și ca să ne intre bine în cap disciplina, același lucru ni s-a ordonat și nouă. Nu mai cap îndoială că am ajuns acasă, mormăi Steiner. Patia își întâmpină fiii. Primirea pe care ne-a făcut-o comandantul Lander a fost la fel de cordială, dar după trei zile, trupul lui făcut strecurătoare a fost descoperit în niște tufișuri. Firește fapta a fost pusă pe seama partizanilor. Cei drept au planat niscaiva bănuiri legate de Micuțul și Porta, dar aceștia, ca să-și dovedească nevinovăția, au asistat cu cernic la înmormântare, vărsând chiar o lacrimă. Aterizase la noi venind din închisoarea militară de la Glaț. Consiliul de război îl potcovise cu 10 ani de regim disciplinar pentru vina de a fi declarat că războiul e unicul mijloc ca un zugrav de nimic să fie luat drept un mare om. Aluziele Adolf Hitler, care pe când se mai numea Schickle Gruber, era de meserie zugrav. Din general de divizie a fost retrogradat la gradul de major. În Africa și-a pierdut ochiul stâng, în luptele din Finlanda o bucată de stomac. Un excelent ofițer de tankuri, capabil să comande o divizie sau un corp de armată, dar uite că nu învățase arta pupin curismului. De-aia și pătimit ce-a pătimit la sediul gestapoului de pe prinț Albert Strasse. Chiorul era cel mai bun comandant, din câți abuseserăm până atunci. Cocoțat pe blindajul unui tank, în cămașe cu mâneci suflecate și încălțat cu saboți, ni s-a prezentat. Mă numesc Carl Ulrich Mercedes și sunt noul vostru comandant. La fel ca voi mă aflu un rahat până în gât. Am 35 de ani și cântăresc 118 kg. Vă sfătuiesc să nu vă țineți de gaura curului și să vă folosiți brațele și mintea așa cum trebuie. În rest, faceți ce poftiți, dar să nu vă prin turnând. A încheiat discursul inaugural, salutându-ne cu două degete duse la vizieră. La Lugansk a fost rănit și a avut jumătate de falcă smulsă. Obuzierul lângă care stătea a fost păcut arșice. Din cei șase cai și nouă artileriști nu s-a ales mare lucru. Porta a oprit tancul, Haide ne-a acoperit cu mitraliera, micuțul și cu mine am sărit afară din car, l-am înșfăcat pe chioșc și îmbelindu-l cu amanta. L-am instalat pe blindaj. L-am adus până la postul de prim ajutor, și la 5 minute după aceea, jabosurile sovietice incendiau tigerul nostru. Iac bombardiere de asalt și vânătoare de tancuri. Bătălia de tancuri de la Lugansk. Când am traversat Luganskul, în zgomotul asurzitor al motoarelor ambalate la maximum și în scrâșnetul șenilelor, orașul era o mare de frăcări. Pe străzi unde vedeai cu ochii cadavre și arcadavre, abandonate ca niște gunoaie, șiruri lungi de soldați, zdrănțuiți și însângerați, se grăbeau să ajungă la adăpostul iluzoriu al caselor incendiate. Bubuiturile se succed, limbi de foc țâșnesc de pretutindeni, obuziere aruncătoare de mine, tunuri, anticar, mitraliere, o monstruoasă mașinărie menită să ucidă a intrat în funcțiune. În interiorul carului nostru de asalt un tiger de 62 de tone. Zângănitul diverselor fiare e insuportabil. Gamele, bidoane, scule, lanțuri de remorcare, tuburi goale de proiectil, totul se ciocnește, zornăie, păcăne, scârțe. Porta accelerează, tigerul se smulge spre înainte. Soldați năuciți și plini de noroi își caută unitățile. Un maior de infanterie dă din mâini, urându și ordinele și stând drept în mijlocul străzii. Ei de trenul posterior al unui tiger, tântit la pământ. Următorul n-are cum să le evite. El prinde sub șenilă și din maiorul cel semeț nu se mai vede decât o pereche de picioare, încălțate cu cizme negre lucioase cu pinte în latoc. Nimănui nu-i pasă, nimeni nu zice o vorbă. Ce mai înseamnă un biet maior de infanterie strivit de șenile, pe lângă tot ce se întâmplă la Lugansk în ziua aceea de 14 martie. Una acoperiș se năruie, împroșcând cu scântei coloana de blindate lansată la atac. Oprește porta, oprește, zbiară deodată micuțul și nemai așteptând ca tancul să stopeze, sare afară prin oblonul lateral și pornește în galop pe strada cuprinsă de flăcări. Asta ce mai e, se-n furie, haide, ne ia drept tramvai? Linia a doua se mai muțărește porta, prezentați biletele la control. În căști răsună alterată de paraziți vocea locotenentului Olsen, comandantul nostru de campanie. Înainte firar să fie, la ce dracu ați oprit? Coloana s-a încurcat. Iată-l însă și pe micuțul. Aruncă ceva prin chepe turelei și sare pe blindaj. E un băiețel de 3-4 anișori. Porta izbucnește în râs și demarează. Ce nouă tâmpeni ai mai făcut? Să răstește bătrânul. L-am văzut prin vizor, explică huiduma, arătându-l pe țâncul ghemuit pe planșeul de oțel al podelii. A fugit, uite, din casa aia care arde. De acum e al meu, aici. Și începând din clipa asta, fiecare din voi îi dă ceva din rația lui. La ba și mângâie tandru creștetul pârlit de foc al copilului. De aici încolo el și cu mine suntem împreună. O să le facă mare plăcere chiorului și lui Olsă, ce să se mai bucure aflând un fecior. Îi bag în măsa, bag în măsa întreaga lume, râse topit de fericire. Gândiți-vă, băi, sunt tată, am un băiat. Doamne ce chinuite, Cine ar putea să vrea râul unui asemenea copil? Hei, tovarășelule, tu, pani Avu un râs timid. Eu, eu micuțul, eu, otcenas. Cretinule, porta, acum mi-ai spus că ești Dumnezeu, tatăl. Cretin ești tu, atunci fă bine și tradui fiului meu ce am vrut să spun. Porta dădu din cap și îl scoase pe copil din ungherul unde se refugiase, lângă cutiile cu benzi pentru mitralieră. În ruseasca lui destul de curgătoare, dominând zgomotul motorului, îi explică zâmbind mereu ce voia să spună micuțul. Copilul clipi și părul mai liniștit, auzi limba cu care era obișnuit. Piciorușele lui prezentau multiple arsuri. O zgârietură adâncă și sângerândă mergea de la tâmplă până la baza gâtului. Regionalul scoase trusa individuală și îl pansă. Haide, îi dădu un cartofiet pe care țâncul îl înghiții pe nemestecate. Din păcate n-aveam nimic altceva. Mă întreb dacă fiul meu fumează. Făcu micuțul scoțând din buzunarul salopetei de tanchist un trabuc. Ce tâmpit, exclamă regionalul preznindu-l peste mână. În clipele următoare, copilul fu dat uitării. Asupra Luganskului s-a abătut o ploaie de proiectile explozive. Casă după casă, orașul dispare într-un ocean de flăcări tărăzuitoare. Ieșim din oraș și ocupăm poziții în fața unui larg drum de țară. Se lasă înserarea și înaintăm aproape orbește. Din niște ruine apar câteva siluete care se îndreaptă în fugă spre noi. Îi rad, exclamă legionarul. Abia după ce și ultima siluetă s-a prăbușit, Observăm eroarea făcută. Erau proprii noștri infanteriști ascunși în dărâmăturile unei magazii și care s-au crezut salvați în momentul apariției noastre. Dar de când s-au introdus bulzoanele astea de camuflaj, e mai greu să le deosebești de uniformele cachei ale sovieticilor. Cu toată viteza, blindatele traversează suburbiile orașului. Virăm la stânga, trecem peste grădin și livezi, pulverizăm subșenile bazine de apă, chioșcuri, tot ce construiseră oamenii cu mâinile și truda lor. Înaintea noastră e o viermuială îngrozitoare de siluete kaki, mânate din urmă de un singur imbold. Să fugă, să fugă cât mai repede, să fugă cât mai departe de tăvălugul de oțel și foc. Înainte, înainte, răsună în căști, sunt Mercedes. Ordon, înainte. Motoarele urlăturate la maximum, șenilele se învârtesc de mente, 50 de monștri, împroșcând moarte, să năpustesc asupra turmei omenești cuprinse de panică. În plină câmpie e ceasul secerișului. Un seceriș însângerat, făcut cu mitraliera, cu tunul, cu aruncătorul de flăcări, cu șenila. În urma noastră vin în goană pionierii de asalt, cu aruncătoarele lor ușoare de flăcări, cu grenadele lor cu fosfor. Infanteria sovietică își părăsește pozițiile, oamenii aleargă în dreapta, în stânga, se învârt înnebuniți în cerc, Fug înainte, fug înapoi. Haosul e total. Se aruncă la pământ, scurmă țărâna, caută disperați una de post. Șenilele se învârt, îi prind sub ele, îi terciuiesc. Mitraliera din Turelă se blochează pe neașteptate. Calm, ca la manevre, legionarul extrage cu baioneta cele două cartușe care pătrunseseră simultan în închizător, schimbă banda și reia tirul. Din ștuțul aruncătorului de flăcări, mânuit de micuțul, și șuier în sinistru lungi limpi de foc. Haide încarcă tunul numai cu proiectile explozive și deodată liniște. Nimeni nu mai trage, coșmarul s-a isplăvit. Taigărurile fac cale întoarsă, mânând în fața lor spre pozițiile noastre, cete de sovietici cu mâinile sus. La sud de Lugansk e un centru de triere a prizonierilor, urmând ca apoi aceștia să fie trimiși mai departe în spatele frontului. Înainte spre pozițiile inamice, ne înfundăm adânc în ele, îmbătați de sentimentul victoriei. E un sentiment straniu, ușor maladiv, care îi cuprinde chiar și pe cei mai lucizi. Un sunet cumplit de fier izbind, fierul ne perforează aproape timpanele. E un proiectil anticar care ne-a lovit cu atâta forță încât întreaga masă a tancului s-a cutremurat. Din fericire, obuzul n-a explodat, turtindu-se doar de blindaj. Înapoi comandă bătânul cu ochiul lipit de periscop. Tunul anticar trebuie să fie pe undeva pe aproape și așteptăm din clipă în clipă un nou proiectil. Porta accelerează și o ștergem spre liniile noastre, trăgând din mers cu tot armamentul de bord. Imediat ce ajungem, suntem expediați să ocupăm poziție la o răspântie de drumuri la marginea novoia darului. Chiar în acel moment zărim un rusnac sărint din pâlnie în pâlnie de obuz cu o pușcă anticar în mână. Are pe semne mâncărimi în fund, exclamă Porta. Îl urmarim din ochi, stupefiați de-a dreptul. Ăsta e nebun de legat, murmură bătrânul. Găsind o groapă pe placul său, ruznacul s-a oprit la vreo 35 de metri de noi, a dispărut câteva secunde pe fundul ei, după care l-am văzut reapărând și instalându-și pușcociul în poziție de tragere. Îl miruiesc, întreabă micuțul îndreptându-și mitralierei spre țintă. Suntem însă atât de uluiți încât nu-i răspunde nimeni. Holbăm doar ochii. Un singur om cu o pușcă anticar, bună cel mult pentru transportoarele blindate, vrea să înfrunte un Tiger de 62 de tone. Tancul cu cel mai gros blindaj. Gluanțele trasoare ale micuțului trec razant pe deasupra plânii de obuz. Cel din față ripostează, proiectilul lui izbește turela și firește se turtește de ea ca o lipie. Atunci îl prinde în luneta de ochire a tunului și apăs pe declanșatorul electric. La distanța asta lovitura de plecare și impactul sunt practic simultane. Prin norul de fum și pământ răscolit îl vedem pe temeralul săpniț zburând prin aer, căzând și o oh, minune, târându-se probabil numai rănit sub o tufă. Micuțul îi mai trimite o rafală, dar bătrânul îl oprește. Dă-i pace și-a luat porția, dar al dracului de curajos tipul. Curând aveam să înfruntăm altceva mult mai serios. În căști se auzi glasul locotenentului Olsen. Formație de T34 la ora 3, distanță 2000 de metri. La trupele blindate ca și la aviație, direcția e indicată de cadranul ceasului, ora 12 reprezentând linia perpendiculară pe direcția de mers a tancului. Ora 3 înseamnă deci dreapta, ora 9 stânga și așa mai departe. Dumnezeule mare se tânguie porta și în oraș, și la țară. Războiul ăsta al lui Adolf devine de-a dreptul monoton. Micuțul e ocupat să-și potolească fiul care plânge de tise pe inima. O companie de tancuri ușoare pornește să sprijine infanteria. Noi, cu mastodonții noștri, rămânem în ambuscadă. Fricul e cumplit și drăgăim în salopetele noastre subțiri. Micuțul a sărit din turelă și alargă în jurul tancului ca să se încălzească. Brusc se schimbă calimera, de jur împrejur prin să explodeze proiectile de tun, niște case iau foc, răsună gemetele și țipetele primilor răniți. Micuțul sare din tank, urând ca din gură de șarpe, urechea dreaptă i-a dispărut. Ticăloșii, bestile, mi-au smuls urechea, răcnește el cu fața inundată de sânge. tagubă în ciuperci, face porta, Ton n-asculți niciodată nimic din ce ți se spune. Te doare rău? întreb eu ca prostul zgâindu-mă la rană. Vino o încoase, îți fac la fel și ai să vezi atunci. Motoarele duduie, văzduhul vibrează, și șenilele scrâșnesc amenințătoare, obuzele explodează, flăcări și vălătuci de fum urcă spre cer. Înainte ca ele să se risipească, altă grindină ucigașe. limpede sovietice au declanșat tir de baraș. Probabil pregătesc ceva în stil mare. Se împute treaba, spune bătrânul, rotind Turela. Când bătrânul zice așa ceva, e semn că situația e într-adevăr albastră. Veteran al tuturor fronturilor presimte evenimentele, fiind, din acest punct de vedere, un veritabil barometru. Vocea locotenentului Olsen răsună în căști. Ce părere ai, Bayer? Bătrânul își drege glasul și suge din vechea sa pipă. N-aș zice că îmi place. E clar că Ivan ne pregătește o porcărie, dacă măcar am putea vedea ceva la 100 de metri. Compania noastră se pune zângănind în mișcare, înaintând de-a lungul drumului. Unul după altul trecem pe un podeț de lemn care scârțâie și geme din toate încheieturile. În căști, zâmzet de voci, oamenii discută despre atacul care se pregătește. Noaptea e impregnată cu o neliniște, o stare de nesiguranță care te scoate din minți. Un atac de noapte e infernal pentru care le dea asalt. Vizibilitatea, și așa nu prea bună, se reduce la zero. Avansăm acum pe un șleau îngust, de-acurmezișul unei mlaștini. Limpi lungi de foc țâșnesc din țevile de eșapament, orbindu pe conductorul ce vine din urmă. Pe semne rușii ne-au reperat, pentru că tirul lor devine tot mai precis. Tancurile ușoare ale companiei a patra iau formație de luptă. Noi, ieșiți pe jumătate din turele, încercăm să distingem ceva. Ce mizerie bufnește bătrânul! Îți bagi de zetele în ochi. Unul din tancuri derapează și se înnămolește. Cablurile cu care încercăm să-l tragem se rup ca niște sporicele. Sosește în goană maiorul Mercedes cu un pistol mitralieră bălăbănindu-i sepedita dita mai burdihanul. Cine ar crede văzându-l că malacul ăsta în bluzon de camuflaj și cizme soldățești comandă un regiment? Cretinilor, ce moșmondiți aici? Îmbrâncindu-l pe unul din tanchiști, Mercedes apucă un nou cablu și îl fixează de cârligul de remorcare. Poartă niște mânuși din piele scorțoasă, dintre acelea pe care le folosesc dochierii în porturi. Rușii și-au reglat în sfârșit tirul, o grindină de proiectile de catiușe și artilerie se abate asupra noastră. Cu o vioiciune incredibilă pentru cele 118 kg ale sale, comandantul sare în primul tank aflat la îndemână. Oblanele se închid, schijele bat darabana pe blindaje. S-a pornit balul, țipă porta ca să acopere băietul. N-aș zice că Ivan duce lipsă de muniție. Focul de baraj devine un uragan de explozii și metal încins. Au intrat în joc toate calibrele, încercând să stopeze înaintarea noastră. Flodul culez de micuțul se pune pe urlat. Făl să tacă, răcnește bătânul la ringofon. Mă țârnez de-a binele dacă mai zbiară și ăsta. În cască se a auzit glasul lui Barcelona Blom, Tu vei ceva bătrâne, măcar de-aș putea, habar n-am unde ne aflăm. Pe unde o fi, Ivan? Se pare că toate tankurile companiei A patra au fost distruse. Tăcere în căști, nervoși, deschide în foc de mitralieră. Trasoarele se însăilează prin noapte, ai doma unor mărgere multicolore, încrucișându-se cu alte snopuri luminoase venite de undeva din față. Pozițiile infanteriei sunt deocamdată calme. Așteaptă ce va urma. Se pare că inițiativa a trecut acum de partea rușilor. Din ce în ce mai multe tankuri nu răspund la apel. Olsen se retrage spre compania de depanări. Tunul Turelei s-a blocat. Tensiunea crește ca un foc de stepă în vuietul și bubuitul din jur. Pământul pare că erupe Aici unui vulcan. Vârtejuri oblice de flăcări se înalță în văzduh. Un uriaș tăvăluc de foc se mută besmetic decolo până acolo, strivind totul în cale. Catiușele și-au lungit tirul. Rachetele lor cu cos de cometă răscolesc acum pozițiile noastre din linia a doua. Totul e numai scrâșnet, bubuit, buiet, explozii monstruoase smulg care întregi din pământ. Nu mai suflam o vorbă, tăcea până și porta. Ne era frică, o frică animalică. Drâdeam ca de friguri, cu nervii stângata-gata gata să preznească, cu ochi de nebuni, injectați de sânge, cu gătlejurile sugrumate. Ne simțeam atât de singuri, atât de părăsiți, jerfiți necruzători iadului acestuia. De câteva ori, tonele de oțel ale tancului au fost săltate de la pământ. Recăzând, îi auzeam articulațiile gemânt mai mai să se desfacă. O lovitură în plin și sute de litri de carburant explodează gigantic geyser de foc. O știam. O văzusem și nu odată. Orice iluzie era de prisos. Moartea cea mai firească pentru un tanchist sunt flăcările. Din toate armele, a noastră are cel mai mare procent de pierderi. Din pricina asta, probabil, suntem și mai sălbatici. La ce fel de cluci putem noi aspira? La cea a diavolului și la una, dacă s-o de lemn. Numai 1% din totalul echipajelor carelor de asalt a supraviețuit războiului. Pământul țâșnește spre cer, tunetele nu mai vin de sus, ci de jos. Gheara morții scurmă prin minți, spaimane ne înnoadă intestinele. Am putea da în marș arier, am putea să o ștergem, dar disciplina prusacă, o disciplină de fier, ne ține încătușați. Nu ne batem nici pentru Hitler, nici pentru patrie. Ne batem ca să ne salvăm pielea, căci teama de plutonul de execuție e mai puternică decât cea pe care nu inspiră obuzele rusești. S-a întâmplat ca echipajul unui tank să abandoneze terorizat vehiculul, dar cel târziu a doua zi dimineața, escorta îl mâna la locul execuției. La în fața inamicului, așa suna invariabil sentința. O sentință comunicată imediat celor din linia întâi, ca exemplu și ca să știe ce așteaptă. O explozie mai apropiată îndoaie lunga antenă de oțel și trimite în interiorul tancului un suflu dogorător. Băiețelul se pune pe urlat, mușcă, dă din picioare, face spume la gură. S-a izbit de culata mitralierei și are tot obrazul înăclăit de sânge. Pe semne și-a pierdut mințile. Îl privim neputincioși, neștiind cum să-l ajutăm. Haide, își tot pipăie tocul pistolului, disperat. Micuțul se dă cu capul de pereții de oțel, strângând copilul la piept. Acestea, cuprins de convulsii, se îndoie și înțepenește încordat precum un arc. Scos din minți, micuțul răcnește, ajutați-mă, porcilor, ce trebuie să fac? Deodată, plepându-l trupșor, se înmoaie, capul cade pe spate, ochii se încetoșează. Micuțul lasă din mâini firabul corp în zdrențe pârlite de foc și privește năuc copilul care a alunecat pe planșeul de oțel mânjit de ulei. Gigantica brută închide și deschide de câteva ori gura, pentru ca apoi să dea drumul unui urlet prelung neomenesc. Copilașul meu, copilașul meu a murit. Înhățând copilul, micuțul sășnește afară din tank, sare în mijlocul drumului și acolo, ținând cu o mână copilul la piept, smulge cu cealaltă pistolul din toc și îl descarcă în toate direcțiile. Veniți, ticăloșilor! Veniți, cotarle ale lui Hitler și Stalin! Veniți să vă căsăpesc! Era înspăimântător la vedere, cu pansamentul plin de sânge, fruturând la ceafă și cu copilul mort în brațe. A nebunit! exclamă porta, o să fie făcut bucăți. Asemenea unui dihor, legionarul se furișează din tang și îl pocnește pe micuțul cu coada de lemn a unei grenade. Apoi porta și haide îl cară fără cunoștință înapoi în vehicul. Pe drum a rămas trupul neînsuflețit al băiețelului. Ne reluăm așteptarea trăgând mereu cu urechea. Cerul se luminează treptat, pâclele umede și reci flutesc pe deasupra pământului. Lăudat fie domnul, acum măcar putem vedea. Dinspre liniile sovietice se înalță câteva rachete de semnalizare albe și verzi. Am înțeles, urmează atacul. Micuțul își revine în fire și îl smulge pansamentul. Nu scapă nimeni viu din mâinile mele, vreau cadavre. Acum, mâna care ținuse copilul mângâia mitraliera. În burtă, fetițo! Nu mai în burtă! Să doară! Atacul se declanșase. Marea infanterie sovietică, pornită să se revese peste tranșeele noastre, putea fi acum urmărită cu ochiul liber. Auzeam până și strigătele lor de URA. Frontul semăna cu un ocean pământiu răscolit. Lanțurile de trăgători inamice tălăzuiau cât puteai cuprinde cu privirea, Mii și mii de oameni în uniforme ca se năpusteau la asaltul pozițiilor germane. Ce reprezentau trupele noastre în fața acestui puhoi nimicitor? O picătură de apă într-un ocean, un petic de hârtie într-o vijelie și iată-le părăsindu -și tranșeele, aruncând arme, lepădând căști și fugind ca să-și salveze pielea. Gloanțele trasoare teseau pânza lor ucigașe, moartea juca sarabanda printre tunete și bubuituri. O dimineață cenușie, leșioasă, spectrală, ultima pentru mii și mii de oameni din acest sector al frontului. Nu se va ști niciodată numărul exact al morților din aceste 24 de ore. Și într-o tabără și în cealaltă, listele au fost arse, din pricina că bătălia pentru Lugansk a costat prea mult. Mai târziu, un comunicat avea să declare, atac local în sectorul Lugansk, stopat de artileria noastră. Pozițiile au fost păstrate. În căști, glasul lui Mercedes, compania blindate grele, atenție! Direcția Rambleul de cale ferată, distanța 400 de metri. Atacați cu tot armamentul de bord, înainte. Rambleul și calea ferată, propriu-zisă, sunt un haos de butoaie metalice ciuruite, de vagoane și locomotive răsturnate, deși smulse și răsucite, înălțându-se spre cer ca niște degete acuzatoare. Într-una din ele, rotindu-se în pe cum o giruietă, e corpul unui grenadier german. Explozia unui obuz l-a proiectat în sus și căzând a nimerit în șina aceea ca într-o De sus de pe talus, privirea cuprinde ca dintr-un balcon întreaga câmpie. Lanțurile infanteriei inamice se pierd la orizont, peste tot numai soldați în uniforme cachi, un imens furnical omenesc vânzolit cei înhămați tunuri de câmp, la tunuri anticar și antiaeriene, baterii de aruncătoare de mine, servanți străgând după ei faimoasele mitraliere maxim, cu scut și rotițe. Cu neputință îngăimă bătrânul. Dumnezeule, cu neputință să fie atât de mulți. Martor mi-a că, în comparație cu ce văd, atacurile cabirilor din Atlas erau o joacă de-a Gaia, întărește legionarul.